בעזרת השם, ספר המידות, המשך אות ג' גאווה אין משיח בא עד שיחלה גאווה מן העולם. על ידי גאווה בא לידי תאוות משכב זכר, גם בא לידי כעס, גם לפעמים אין אישה מתעברת מהמד שהיא מקושטת והיא בעלת גאווה. על ידי גאווה בא רעב לעולם. על ידי גאווה בא לשכרות, והוא הדין להפך. על ידי גאווה בא לפחד. סגולה לבטל גאווה, ליתן צדקה. מי שנוהג רבנות בעל כורחם בגאווה, הקדוש ברוך הוא מעורר עליו שונאים. מי שליבו רם עליו, ידע שהשעה מצלחת עליו. מי שמושיע לעניים, יש בו כוח בהסתכלותו על בעלי גאווה, להשפיל אותם. מי שהולך בשוק ונופל, בידוע שהוא גדלן. סגולה לבטל גאווה, שהשתתף בצרתן של ישראל. עני שהרשע רודף אותו, תדע שהעני הוא בעל גאווה. על ידי גאווה נופל מאמונתו. על ידי גאווה נסגר הלב ועיני האדם מלהביט בפלות השם יתברך ליראה מלפניו. אין להתגאות בהשגות גדולות ובמעשים טובים, כי הכל על ידי הצדיק שבדור, והוא אצל הצדיק כעט אצל סופר. אכילה ושתייה מביא לגאווה. תיקון לגאווה שיתענה. סגולה לגאווה שהסתכל על השמיים. מבהילין את האדם בחלומות כדי להסיר ממנו גאווה שקועה שהיא מכוסה ממנו שאינו מכיר בה. כל המתייער, חוכמתו ונבואתו מסתלקת. דל גאה אין הדעת סובלו גם הוא בעצמו מתחרט לאחר זמן ונבזה בעיני עצמו. אי אפשר לגאה להשפיל דעתו ובעל ידי שכחה. יהיר בעל מומו. לפי צורך העניין יש היתר בדבר לעשות דבר הנראה כאילו מתגאה. מי שיש בו גסות, לסוף נכשל באשת איש, והוא כעובד עבודה זרה וכאילו כופר בעיקר, וכאילו בא על הראיות כולם, וכאילו בנה במה, ומתמעט מחשיבותו ואיננו, וראוי לגדעו כאשר גם אין עפרו ננערת ושכינה מיילדת עליו. הכובע של צדיק סגולה לאסיר הגאווה. על ידי אמונה יהיה לך כוח לשבר את עצמך מגאווה ותמשול על מידת הגאווה. בעל גאווה, מחשבותיו אין מצליחין. כשנזמן לך עבירה בלי דעת, בוודאי יש לך גאווה, ובזה מראים לך שעדיין אין אתה צדיק. כשבא לך איזה גדלות, תדאג מפורענות. עני שהוא שפר רוח אף על פי שאינו נותן צדקה, הוא טוב מהשיר בעל גאווה אף על פי שנותן צדקה. כשנופל לך גדלות, תצייר לפניך דמות אביך. גאווה הוא סימן על שבר ערכס השלום. גאווה באה על ידי שלא תיקנת חטאת נעורים. מי שאינו מחמיץ, בידוע שהוא בעל גאווה. מי שיש לו גאווה, מדורו אינו מתקיים. מי שיש בו גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, ואפילו רח כמעה עוכרתו, ואין תפילתו נשמעת, ואין לו רפואה, הוא בעל ידי עניות של תורה, ואשתו מבזה אותו. מי שמלביש את עצמו במלבוש של תלמיד חכם, והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. גאווה מעכבת את משיח ומטריד את האדם מן העולם. הפסוק "כי נעלה לשמיים שיאו" והפסוק "כי לא לעולם חוסן" הם מסוגלים לשבר הגאווה. השלמה מי שאין לו גאווה ניצול משקר, אין הבית מקדש נבנה עד שיחלה גאווה. מי ששומר את עצמו מלעבור הלא תחמוד, על ידי זה ניצול מכעס ומגאווה ומחסרון אמונה הבא על ידי כעס וגאווה. מותר לבייש את הרבנים שסוחרים את הרבנות לשם גאווה וראוי לבזותן ולהקל בכבודם והן עומדים בפניהם והן קוראים אותן רבי והטלית שעליו כמרדרת של חמור. על ידי גאווה נענש בבגדים. מי שיש לו גאווה לא יזכה להבין ממשלת השם יתברך על הכל. על ידי גאווה נסתלק החסד למעלה. הצעקה מבטלת את הפניות. על ידי לימוד ארבעה שולחן ערוך התבטל הפניות. על ידי אמונה הוא מושל על בעלי גאווה. מי שיש בו יראת שמיים יכול לשבר את לב המתגאים. על ידי גאווה אין יראה. סגולה לכעס שתשפיל גאים. כשלא יהיה לך כעס על ידי זה תוכל בהסתכלותך להכניע בעלי גאווה. אין הכישוף מזיק אלא לבעלי גאווה. מי שאין בו גסות תלמודו מתקיים בידו. גסות מביא את האדם לדבר בגנות בני אדם. על ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יורדים לטמיון, ועל גסות הרוח. לא יבוא שום אחד להזעיק את חבריו אם לא מגאות ליבו. על ידי גניבה, המשקות מתקלקלים, גם על ידי גאווה. על ידי גאווה רבה, נבעל כאישה. האדם ניכר בקולו אם הוא עניו או גאווה. על ידי הפחד, נתבטא לגאווה. על ידי גבעות הלב, נופל לתפיסה. בזכות הצדקה, ניצול, מג... ניצול מגאווה. על ידי הגדלת העולם על הצדיק נתעורר חס ושלום, חרון אף גם שרפה נתעוררת. מי שדובר על הצדיק בידוע שהוא גדלן. גנבה וגזלה. מי שנפתע ליבו לגזול, בקרן שהתיר לעצמו גזלת חברו, הרי הוא מוכן לכל חטא ועוון ואין תקנה להסירו מדרקו הרעה. בעוון הגזל הגובה יולה ורעב הווה ובני אדם אוכלים בשר ביניהם. מי שאינו מענה את אחרים מממונו, על ידי זה גזלנים באים עליו. הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו נותן נשמתו ונשמת בניו ובנותיו ואפילו גרמה. מי שלא חס על המון חברו, בידוע שהוא גנב. הונאת ממון מותר להונות את עובדי אלילים. מי שקופץ ידו מצדקה, גזלנים באים עליו. מי ששם ביטחונו על הגויים, לסוף לוקחים מי שלא בעל כורחו. על ידי הדיינים המלמדים שאינם טובים, גם שוחטים, על ידי זה השונאים אוכלים פרנסתם של ישראל. מי שמערב משכב במים, גנבים באים עליו. מי שנוטל חלק מגניבה, לסוף שיתגלה הדבר. עיר שיש בה גנבים, בידוע שהרב אוהב שוחד. על ידי דברים בטלים, באים גנבים. מותר לגנוב דעת הבריות כדי להציל נפש מישראל. מי שמבייש פני חברו, לסוף שמקים עדות שקר כדי שיגזול ממון. מי שיש לו ביטחון מנעוריו, הוא ניצול מגזלנים. על ידי שמיעת דברי אשתות, הגנבים באים. על ידי שקר, גנבים באים. על ידי גנבת דעת, בא חס ושלום, חול ירע וכזה. על ידי גנבת דעת, בא לידי ערעור זנות עם גויה. על ידי גנבה, מפסיד את הדעת. הגנבה, מזיק לה על ידי אמירת תיקון חצות ניצול מגנבים. מי שיש לו צער גידול בנים יקרא בכל יום מעשה בראשית. גם על ידי הקריאה ניצול מעלילות של גזלה. השלמה מי שגוזל את בושה באה עליו. מי שמייפה תמיד את רגליו בלבושים נעים למשל במנעלים יפים ביותר או במכנסיים על ידי זה בא לגנבות דעת. מי שיש לו הרהורי נשים ביטולם על ידי שלא יגנוב דעת הבריות. מי ששונא גזל עולה לגדולה. מי שנכנס בתחומו של חברו, גדולתו נתמעט. הכוח שיש לאומות לגזול את ישראל על ידי שלומדים תנ"ך. הגוזל את חברו על ידי זה מטמאין אותו בטומאת קרי. אין הגשמים נעצרים אל העל וכו' ועוון גזל. על ידי גניבה המשקאות מתקלקלים. כשתשמור את עצמך מגזלות ומשבועות ומשקר, לא תיפול ממדרגתך. מה שהצדיק מקבל ממון מהרשע, אף על פי שזה הממון הוא ספק גזל, אף על פי כן מותר לקבל ממנו, כדי שלא יקבל הרשע לעצמו איזה תלמיד חכם רשע, ויאמר עליו שהוא צדיק, וייתן לו הממון, ויחלוק על הצדיק האמת. מי ששואל חלקו בפיו, כאילו גזל, שמוציא גזלה מתחת יד חבריו, כאילו נתן צדקה. על ידי צדקה לא ישמע אדם חמס ושוד ושבר. מי שגוזל את העני, ביזיונות באים עליו. המונע הלכה מתלמידו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. כשאין רחמנות גזלות נתרבה. על ידי גזל אין תפילתו נשמעת. דעת טעמים הקדוש ברוך הוא מביא על האדם דברים כדי שיבין מהדברים רחמנותו ואלוקותו יתברך. מי שמוחו מבולבל יהיה רגיל בתפילת חבקוק הנביא. גם לימוד שח סגולה לזה, גם אכילת חיטים. מזונותיו של אדם מולידים טבע באדם לפי טבעם. טעם דגן נביא דעת לאדם. חמא ברחנא פקחין. על ידי המחלוקת אין לדעת מיושבת. אדם מצטער מדבר הנראה לעיניים יותר מהצער שמצער מהידיעה. העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה להבנה. על ידי פת שחרית נתחכם. הקדוש ברוך הוא משרה נבואתו על נביא של שליחות בהפסק אפילו אינו חכם. חכמים יכולים להשיג בחוכמה דברים הרבה, שאין בשכל הטבע להשיגו. הרוצה להחכים ידרים. כאדם רוצה לידי איך להתנהג באיזה דבר יפתח ספר ויבין איך להתנהג. שמן זית מפקח הלב. מי שהולך בתמימות נעשה משכיל. מי שיש לו אמונה זוכה אחר כך להוות את השם בדעת גדול. על ידי יראה תזכה לדעת. על ידי הכרת צדיקים תזכה לבינה ודעת. מי שהוא הצנע לכת, מחשבותיו צלולים. מה שרואה העין, יותר נקה להבין אותו הדבר. מי שישמור את עצמו בשביל לעקום מנסך, זוכה לחוכמה ומבין בכל ספר. מי שיש לו גאווה, לא יזכה להבין ממשלת השם נדבר על הכל. כשאין אתה עושך יסד, על ידי זה אין לך דעת. כשאתה עושה שום היזק, ידיע לאבל לך שפגמת בדעת. מי שנתגלה לו איזהו שכל, בידוע שיתרומם במהרה איזה התרוממות. כשעושה תשובה בכל לב, הקדוש ברוך הוא נותן ליבו לדעת תאוותו ורצונו. מי שלא תיקן עוונותיו, אינו יכול לדעת הקדוש ברוך הוא. על ידי אמת תזכה לדעת דרך השם. גם על ידי הכנסת אורחים. כשתעשה חסד של אמת עם, הצד... עם צדיקים, תזכה לדעת שכל הדרכים, הן תפילה, הן אכילה, הן שאר תענוגים, כולם הם דרך השם. על ידי רינה של שמחה תהיה בר דעת. מי שמשלמים לו הוראה תחת טובה, הקדוש ברוך הוא מייחם עליו ונותן לו שכל גדול בעבודת הבורא. לפי הגדלת מעשים טובים של האדם, כן הקדוש ברוך הוא מעמיק מחשבותיו של אדם. היינו שנותן לו מוח גדול. חלק שני, דע כי לכל העולמות ולכל נברא יש לו קומה מיוחדת ובניין מיוחד, למשל, מין הריה קומתו נבדל ממין הצאן, הן בכוחו והן בבניין אבריו, וכן במין אריה יש הבדל בין כל אחד ואחד, וכן בכל הנבראים. ההבדלים כולם, הן כולם עמוזים בתמונת האותיות ובצירופיהם. והזוכה להבין את התורה, יוכל להבין רמיזות כל ההבדלים שבין כל הנבראים. וגם יודע התאחדותם, היינו רשיתם ותכליתם. כי בראשית ובתכלית, הם באחדות בלי הבדל. דע, לפי גודל ידיעת התורה וטבעי העולם, כן נמסר ונשתעבד העולם תחתיו. ולפיכך, היו נכנעים מהרעיות תחת דניאל. כי דניאל היה חכם גדול, וכל רע זו אני והיה יודע הטבע אריה, והטבע מתנהגת בידיעת התורה, והיא תחת יד, המע... יד... יד הידיעה. אמר המעתיק, שמעתי מפי מורנו ורבנו הרב רבי נתן, זכר צדיק לברכה, שזה האות ב' שייך לאות א' שקדום לו, לא, למה שמבואר שם. והזוכה להבין את התורה יוכל להבין רמיזות כל ההבדלים וכו', שזהו בחינת כל טבעי העולם. ועל זה סובב הולך, סימן ב', דע לפי גודל ידיעת התורה וטבעי העולם וכו', כפי שזוכה להבין צורפי אותיות התורה, כי כפי גודל הבנתו באותיות התורה ובצורפיהם וכולי, כמו כן גדולי ידיעתו בטבעי העולם והבן. ואין בדיקותי הלכות יורד דעה, הלכות מילה הלכה איי, אות כ"ג ואות כ"ד, משם עד גמר ההלכה, אין שם בו נפלא בזה וינועם לך לעד. והאמת שמי שמביט בעין טובה, בעין אמיתי, בלב ישר, אין קשה לו כלל. אדרבה. רואה מזה נפלאות גדולת השם מצדיקה והמתים. ולמתנגדים הדוברים על צדיק עתק, המביטים מעיקר בספריו הקדושים ברוע העין לחפש ולבקש עלילה, לא יספיק שום ברור, כי אחר כל הדברים והאמת האלה לחפש ולבקש תואנה ועלילה לדבר על הצדיק הנ"ל ותלמידו וזכותם לגן עלינו. עתק בגאווה ובוז. אך אף על פי כן לא יכולתי להתאפק מלהציג מה ששמעתי מעט בזה, בקוש דקאי, בעד רגיע לשון שקר. ויאמת השם לעולם, ויצילנו מחל פיפיות, כאשר עדיין יעזרונו רחמה ויתברך, כן אל יעזבונו לנצח, אמן כן יהי רצון. ויהיין גם בליקוטי א', סימן י"ט בתורת תפייה לחבקוק, ותבין קצת, ואין שם גם כן סימן י"ז. <coughs> <coughs> על ידי ההשגה שהאדם עשי, שהקדוש ברוך הוא אחד ואין שני לו, על ידי זה מכריח את מלאכי מרום שיגלמו בגולם וללך בשליחותו. כשבא לאדם מאורע עבודה זרה ומבטל אותה במחשב את אמונתו, אזי נעשה מאורעיו בחינת טל של ברכה. גם על ידי זה המוח שלו נתקיים ואין נתבלבל לעולם. אפילו כשנתייגע המוח על ידי שמשוטט בזיון עמוק, אזי הקדוש ברוך הוא מזמין לו מחשבות הנותנים נייך למוחו. על ידי מפרנסי עניים ניצולים המון נע מן המגפה בזכותם, גם בזכותם מוחין דגדלות קודמין למח... למוחין דקטנות. אפילו בהוללות וסכלות יש חוכמה. הכל היוצא מבר דעת שבקדושה מסוגל לירא. על ידי בלבול הדעת מתקלקל הירא. גם על ידי בלבול הדעת ממשלתו נופלת. חכמי הדור הם כנפי הדור. לפי חוכמתם כן התקרבות הדור והשגתם או להפך. היינו התרחקות חס ושלום מהשם ידברך. ולעתיד לא יצטרכו להשיג את לקותו על ידי חוכמות כי יקוים בנו ולא ייכנף עוד מורך וכו'. מי שרוצה להעמיק ולעיין בשכלו באיזה עניין, צריך לקשר את שכלו לבית המקדש. סימן הדבר אשא דעי למרחוק, ויהיה את המקום מרחוק. על ידי אמונה להתיישב הדעת. על ידי גרים מתווסף הדעת בעולם. אפילו הנביאים אינם יודעים אלא מה שהקדוש ברוך הוא מגלה להם. מי גיבור אין בו כל כך דעת. הפסיעה הגסה מבלבלת את המחשבה מלעיין. על ידי גניבה מפסיד את הדעת. כשהאביות של זה באה לתוך מחשבת חברו, והאביות של חברו לתוך מחשבתו של זה, מזה נעשה עתיקרת העולם. השלמה מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם מדבח, עד שילך במחשבתו מהיכל אל היכל, ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמור את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות. לפי הייחוק מאמת כן מחזיק את הסור מרע לשוטה. מי שרוצה לסור מרע ורואה שאין אמת בעולם, עושה עצמו שוטה. מי שדובר כזבים נעשה שוטה. כשמחרפים אותך ואתה שוטק, תזכה להבין תירוץ על קושיותיך ותזכה לרוח בינה. על ידי אמונה נתחכם. מתחילה צריך להאמין בהשם יתברך ואחר כך יזכה להבין אותו בשכל. מי שלימודו בתורה במוחין זקין, שאכילתו כל כך בקדושה שניזון ממזון שהמלאכים ניזונים ממנו, על ידי זה אסוניו נידונין בחנק. על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם. כל העודף צדקה זוכה לבנים בעלי חוכמה. מי שמטיל אימה יתרה על דורו, אין מתקיימים לו בנים חכמי לב. הבנים שותים, כשאביהם כעסן. מי ששומע את עצמו, גם את העט והזמן שמזווג, שלא יהיה לא הוא ולא העט והזמן חם ביותר ולוקר ביותר, על ידי זה בניו הנולדים יהיו חכמים גדולים. המבשר בשורות רעות נופל למוחין דקטנות. על ידי גאווה נסגר הלב ועיני האדם מלהביט בנפלאות השם ידבח ליראה מלפניו. אין להתגאות בהשגות גדולות ובמעשים טובים, כי הכל על ידי הצדיק שבדור, והוא אצל הצדיק כעת אצל סופר. כל המתייער, חוכמתו ונבואתו מסתלקת. כל הדרכים שאדם הולך בהן הכל מהשם ידבח, והן רצון השם, אבל אין לך אדם שיבין את דרכו, אלא מי שהוא על ידי נשיאת הדרכים האדם נעשה מבין. על ידי דעת נמשך חסד. על ידי הצהרות שבאים על אדם יכול להשיג ולהבין את עוונותיו. הנותן פיתו למי שאין בו דעה, איסורים באים עליו. מי שאין בו דעה, לסוף גולה. כשאדם מספר לחברו צערו, צריך השומע להחכים בשעת השמיעה, שלא יבוא עליו הצער הזה. על ידי חוכמה ושפלות ומעורב בין הבריות, דיבורו נתקיים למעלה. מי שיש לו שכל בוודאי ירום במהרה. על ידי חוכמה נעשה מפורסם. על ידי עבדות בדעת, לא כמצוות אנשים מלומדה, בוודאי יתנשא. אם הזקנים אינם חכמים, סימן לדבר שעיקר חשיבותם הוא אצל נשים הילדות. כשאחד בני ישראל נתפס בתפיסה, על ידי זה לפי בחינתו נסתמו מעיינות החוכמה מחכמי הדור, ולהפך כשיוצא מהתפיסה. מי שיש לו חוכמת אלוקים בליבו, העם יראו מלפניו. אלו המקורבים לירי השם, גם הם זוכים ליראה ודעת. כל הכועס חכמתו ונבואתו מסתלקת. כל הכועס חייו אינם חיים ומוסיף טיפשות. על ידי כעס מוליד בנים שוטים. על ידי קדושה זוכה לבינה. מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וימעט בסחורה ויבקש רחמים. כי אה בלא רע לא סגי. על ידי בינה זוכה לתשובה. ילמוד אדם אפילו בלא הבנה. על ידי רוחב לב יכול להבין דבר מתוך דבר. כשאתה שומע תורה ומוסר מאחד ולא נתכבד בלבך, ידוע שהוא אוויל. זכי הרעות יכולים להכיר את האדם מרבו שלימדו תורה. ודווקא כשמכירים את תואר פני הרב, כי על ידי ההלכות שלמד מרבו נעשה תואר פני התלמיד כתואר פני הרב. כי ההלכה היא חוכמתו המאיר תואר פניו. על ידי ברכת המזון נתוודה השם יתברך בעולם. מי שנותן עיני שכלו לא תמיד לחקור את ראשי הדור ומעיין בהם בעין הבישה על ידי זה נופל לרעב של העתיד היינו לא רעב ללחם וזה רעב עין בתוך רב כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר כשבא לאדם איזו הבנה חדשה בידוע שכרוך בעקבו ממון רב מי שעושה מעשה במהירות בלי שהוא בדעת נעשה בעל לכל הדברים אין חוכמה וכולי צריך עסק בדרך הטבע, ובקש רחמים שיצליח בדבר העסק. גדול הנהנה מיגיע כפו שהוא מכיר בכבודו של מקום מה שאין המלאכים יודעים. מי שנולד מהול, בידוע שכוח המידע משלו טוב ויפה. כל השומר הברית זוכה להבין השבעים לשון הגנוזים בתורה. קול ומראה וריח משיבים דעתו של אדם. על ידי זריזות, מסיר את השינה ומחיה את המוחים. בר דעת אין לו להתפחד מפני כל בעלמא. מי שבורח מן הצרה הוא פיקח. הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות וממציא לו בני אדם מעוגנים וזוכה לבנים בעלי חוכמה. המקור שממנו תשאב החוכמה, דהיינו הרב, ישתדל שיהיה ברוך וכשר ולא תחליפנו ולא תמיר אותו. דברי צדיקים חכמים חביבים מדברי תורה ומדברי נביאים. וצייך לשמוע ולציית אותם אף פי שאין מראים לך שום מופת. עז הוא בן עולם הבא זה שחולקים לו כבוד מחמת חוכמתו. אדם מבין ביותר כשרואה פני המדבר. על ידי דיבור קל של הצדיק נפתח אור גדול, אז בנקה לבני אדם להשיג חוכמות רמות. על ידי ראיית פני הצדיק נתחדד השכל. על ידי החוכמה השם עמו. על ידי קנאה בממון חברו נעשה שוטה. מי שאינו מבין רשעת הרשעים הצבועים הוא מתועב, מי שאין לו רחמנות נשתגע, מחמת שמחה הלב נפתח, נפתח הלב, ברבות השמחה נתחזק כוח השכלי והמאכל והמשתה, סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק העצרות והדאגות. מי שהוא רגיל בשחוק בידוע שהוא רחוק מגדולת השם נדבך. על ידי שמחה תפיסת המוח נתגדל. יין עם לבונה מטריפין דעתו של אדם. על ידי השכרות מפשיט את הדעת מהלבוש חסדים ומלבישו בגבורות חזקות חס ושלום. מי שעושה תשובה בכל לב, הקדוש ברוך הוא נותן לו לב לדעת אותו. מי שמחזיר את בני אדם בתשובה זוכה לחוכמה. התענית שהיא בלא דעת אינו תענית. המתחיל בעבודת השם מטבח, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה הבטוחות? שמא למחר תעזור אותי. אלא כן תעשה, בתחילה אהוב אותי ואעבוד אותי פשוט בלי חוכמות ותעבוד אותי כמה זמנים, אזי אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר. מי שמקרב את עצמו להצדיק וקרבתו אינו בתמימות, על ידי זה נתהפך אחר כך לרודף. מי שמוכיח את העולם שלא בחוכמה, על ידי זה מעורר חס ושלום גלות גדול והכבדה מהאומות. כשהמתפלל נופל לקטנות זה סימן שלא יתבלבל ויתקבל תפילתו. דרך מי שרוצה לעבור על הים, יוליך עימו איזה ציפור ואיזה דג הים, וזה סגולה לעבור את הים בשלום. ומי שמשמח את עצמו בשמחת חתן וקלה כשיוצאים מן החופה, אינו ניזוק בדרך. בשעה שבעלי עגלה מטריחין את עצמם בעגלה ובסוסים, תתפלל תפילת הדרך. סגולה למי שהולך על הים, יישא עמו סיד וינצל מי שמכין פרנסה לצדיקים, מובטח שישמור אותו השם אין בדרך, אין בים. מי שרוכב על סוס, יוליך עם מושענות. כשתרצה ללך בדרך, תקשר את עצמך קודם במידת הביטחון, ועל ידי זה לא יגוף רגליך. כשתלך בדרך, תיתן קודם לצדקה. כל הדרכים שאדם הולך בהן, הכל מהשם יטבח. והם רצון השם, אבל אין לך אדם שיבין את דרכו, אלא מי שהוא כשתישא אצלך אבנים הנמצאים על פני השדה, תינצל מחיות רעות. תפילה של יונה הנביא היא סגולה לומר על הים. על ידי לוויה האדם נשמר מכל היזק בדרך. מי שאין לו לוויה יעסוק בתורה. האדם קונה מקום הילוחו. חלק שני, על ידי וידוי דברים, גורמים שהקדוש ברוך הוא מזמין מלמדי תינוקות שלומדים באמונה. גם גורמים שנתקנים הדרכים ממכשולות. סכנת הדרכים באה על ידי פגם הברית וסימן לדבר, רוחי ורבעי, זרי איתה וכולי. על ידי נשיאת הדרכים האדם נעשה מבין. בלילה שיש לך פחד בשעת שינה, אל תלך בדרך ביום. הדרכים מביאים את האדם ללשון הרע, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכת דמים. ואלו עבירות מפסידים את הפרנסה. הפסיעה הגסה מבלבלת את המחשבה מלעיין. כשתעשה השלמה, כשתעשה חסד של אמת עם צדיקים, תזכה לדעת שכל הדרכים, אין תפילה, אין אכילה, אין שאר תענוגים, כולם הם דרך השם. כשאדם הולך ונופל, סימן שנפקד למעלה לאיזה כישלון. על ידי הנסיעה שנוסעים מכפר לכפר ומעיר לעיר, דבריו אינם נשמעים. על ידי וידוי דברים, גורמים שנתקנים הדרכים במכשולות. עסק התורה בדרך נותנת חן. כן. מי שאין בו יראה אינו הולך בדרך השם. מי שהוא מבטל את חברו מהלימוד בידוע שהוא סר מדרך השם. אין מן הכל אדם זוכה ללמוד, בשביל זה הולכים למרחקים ללמוד. לא בכל מקום אדם זוכה לסגל תורה ומעשים טובים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים שיצא זה האדם ממקום הזה למקום אחר. על ידי ליצנות נב הנד ממקום למקום. סגולה להינצל משונאים, הן שונאים של מחלוקת, הן שונאים שבדרך, שהוא מתיירם מהם, לומר כל הטעמים שבתורה, דהיינו פשטה, מונח, זרקה וכולי. אלו בני אדם הנושאים להצדיק, אף על פי שאין מקבלים תורה ממנו, מקבלים שכר על אבנסיה. בהליכה שהולכת לתמיד חכם, בזה הוא מתקן פגם שפגם בברכת הנהנים. מה שצדיקים עושים מקום למקום בשביל ממון, כי דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. על ידי ההליכה שהולכים לצדיק מכניעים את השונאים. עיר ששומרים את עצמם מללכת חוץ לתחום שבת, על ידי זה הבשר בזול. דיין כל דיין שדן אמת דינה אינם בטלים ונתקיים, אפילו שלא ברצון בעלי הדינים. על ידי שהדין תורה הולך ונתמעט, על ידי זה הפרנסה נתמעטת וכן להפך. על ידי העמדת דיינים שאינם הגונים, באים אירועי עבודה זרה. על ידי חיתון עם תלמיד חכם, על ידי זה נתמנים דיינים כשרים. על ידי דיינים כשרים, התורה חביבה בעולם. על ידי הביזיונות שמבזים כשאיזהו רשע נתגדל, אזי קשה לחדש איזו, איזו סברה בפוסקים. גם דברי הדיינים אינם נשמעים באוזני הבעלי דינים. התחדשות המסים והארנוניות הוא על ידי הדיינים. בעוון עינוי הדין וקלקול ועיוות הדין, בצורת בא, ובני אדם אוכלים אינם שבעים, ואוכלים לחמם במשקל. רחמי הדור שיש ביניהם אהבה, שרואים זה עם זה לפרקים, אזי יש כוח בידם לדון את כל העולם ודיניהם דין, ואין מי שישנה וירטל דינם, כי הקדוש ברוך הוא הוא אה אף בדין שלהם. על ידי הדיינים שאינם טובים על ידי זה השונאים אוכלים פרנסתם של ישראל. על ידי העמדת דיינים כשרים נתבטל הצרות. פרשיות המועדים הכתובים בפרשת פנחס מסוגלים לזכות בדיני הקום. מי שמעמיד דיין שאינו הגון, לסוף שיפול ביד שופטי אומות. שניים שמריבים והולכים לדון לפני השר של הקום, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מביא אליהם מכה שאין לה תרופה. חרב וביזה רבה, בה בעוון עינוי הדין וקלקול ועיוות הדין. מי ששומע ואצית לדין תורה, ניצול מפחד. הפשרה היא משפט שיש בו צדקה. המתקת דין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 תיתן צדקה והצדקה וכמו שנותן שכר לדון. על ידי זה הדינים נמתקים כי הנוטל שכר לדון דיניו בטלים. עד היכן תכלית האיסורים? כל שעברו עליו ארבעים יום בלא איסורים קיבל עולמו פרוענות מזומנת לו. המוכיח את חברו לשם שמיים מושכים עליו חוט של חסד. שלושה דברים מזכירים אמנותיו של אדם, קיר נטוי, עיון תפילה ומוסר דין על חברו. ארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה. צעקה מועיל ליחיד דווקא קודם גזר דין. גזר דין שיש עמו שבועה אפילו לציבור אינו מתקרע. על ידי התענית שבשני רעבון ניצול ממיטה משונה. כשנגזר על האדם איזה הוא דין נגזר הדין עליו דווקא במקום מסוים ועל ידי זה יכול להציל עצמו בשינוי מקום. מי שיש לו כאב עיניים או כאב מעין בידוע שדינים שורים עליו. צריך להודיע את סערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים. כשיש איזהו דין על ישראל חס שלום, אז הקדוש ברוך הוא מודיע לצדיקים כדי שיתפללו על ישראל, ומי שאינו מתפלל עליהם, הקדוש ברוך הוא כועס עליו. כשרואה אדם שדינים שורים עליו, יספר משונאיו ויצדיק אותם. על ידי העמדת דיינים כשרים, נתבטא לצרות. מי שנדב לא שילם נדרו, הקדוש ברוך הוא מביא עליו יסורים, וכששותק נחשב לו כאילו שילם נדר. המקבל יסורים באהבה כאילו כשאדם הולך ונופל, סימן שנפקד למעלה לאיזה כישלון. על ידי תפילת מקווה נתבטל הצהרות וישועה באה. כשגוזרין את הדין על האדם קודם שיודעים מזה בני אדם, הוא בנקל להתהפך. מי שנופל באמונתו, ידע שדנין אותו למעלה. מי שדינין שורין עליו, יסתכל כל פעם על השמיים. מי שמורה דרך הטוב לרשעים, הקדוש ברוך הוא, מצדיק אותו בדין. על ידי אמת, הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד שאינו מלובש בדין. מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממך, הוא מחמת כפירות שיש בך. הידי ידי ביטחון נמתק הדין ונמשך החסד. על ידי אמונה תוכל לדבר ולהנהיג את השם מטבח רצונך. על ידי צדקה מהפך המשפט והדין למידת חסד. מי שאין לו אמונה בידוע שהקדוש ברוך הוא סילק חסדו ממנו. כשהחסד יקר ואינו בנמצא, תדע שבחיה מועיל לזה. שמעתי מפיו הקדוש בשעת כתיבתי זאת לפניו, שהרמז דבר זה הוא בפסוק מה יקר חסדך אלוקים, פירוש מה יקר חסדך היינו כשהחסד יקר ואינו בנמצא, דהינו שנימין שורין, חס ושלום, אזי פוגל הזה ובני אדם בצל כנפיך יחסי ונושה תוות בכי, כי בכייה מועיל לזה כנ"ל. על ידי דעת נמשך חסד, על ידי צדקה שנותנים לאדם הגון תזכה להמשיך חסד גם לא אוהביך מי שאינו מקבל תוכחה, איסורים באים עליו. להמתקת הדינים תאמר קפיטל ע"ט, למנצח לידותון. מי שמחזק את עצמו קודם התפילה ועושה הכנה גדולה, אף על פי שאחר כך אינו מתפלל כראוי, על ידי זה איסורים בדלים ממנו. להמתקת הדינים תגיד משניות זרעים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מכלה הצהות על האב כדי שיהיה שלום לבנו. על ידי נדר מתעכב החמה של השם נדבך. להמתקת הדינים תאמר קפיטל ע"ז. מי שמקשר את עצמו בלילה למידת אמונה, נמתק מעליו הדין. על ידי גררן יסתלק החסד למעלה. על ידי תיקון חצות נמתק הדין. כשתהיה נאור כל הלילה בזה אתה ניצול מדינים. על ידי הצרות שבאים על האדם יכול להשיג ולהבין את תוונותה. על ידי שבא אל הצדיק ביאתו בעצמה יכולה להמתיק הדינים. גם אמות שנותנים לצדיק, הנתינה בעצמה הוא המתיק הדין. על ידי הציבורת חושבין עליו למעלה לרע לו. על ידי לימוד תורה ישוב המקטרגים החור. שהולך ונופל, לפעמים נגזר עליו למות, ועכשיו נתבטל על ידי נפילה. על הגזרות תורות שומות גוזרין אל ישראל, יאמרו קפיטל ס"ב. על ידי ישיבה במקווה תחת המים, עד שלא יוכל להחזיק בעצמו הרוח והנשימה, נמתק הדין. לפעמים היין מעורר דין. הנותן פתאום למי שאין בו דעה, איסורים באים עליו. מי שאין בו דעה, לסוף גולה. בת דינה, בת אל דינה. הלומד תורה לשמה משים שלום בפמלייה של מעלה ובפמלייה של מטה. הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם. יש עיתים ומקומות מזומנים לטובה והוא הדין להפך. לפעמים מתעכב הדין על ידי ראש הדור ולפעמים על ידי הדור. על ידי השונאים אדם יכול לדע הדין שלמעלה. כשאדם מספר לחברו צערו, צריך השומע להחכים בשעת השמיעה שלא יבוא עליו הצער הזה. העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. <coughs> צריך ליתן ממון על פדיון. כל זמן שתוכל להינצל על ידי ממון, אל תשמש בתפילות. כשיש פלוגתא למעלה באיזה דבר, הם סומכים את עצמם על הצדיק שבעולם הזה. בשעה שדנים את האדם למעלה, דנים את שמו ולפעמים השלוחים מחליפים בשם אחר. על ידי זה בא מוות או הצהה על אדם אחר. מי שאינו מבקש חכמים על דורו, על ידי זה נענש. מי שיש לו חולה או צער בביתו, ילך אצל החכם ויבקש עליו חכמים או שברך שיב... או אותו. כששומעים שאחד מקטרג על ישראל, צריכים השומעים ללמד בפינו זכות על ישראל וצריכים לטרוח כדי למצוא זכות. כשהקדוש הוא רואה שמקנאים לכבודו, על ידי זה משיב חרון אפו. עיקר הפדיון או התפילה אינו אלא ביום. אין הכל כשרים לעשות פדיון. מי שרוצה להמתיק דינים, על ישתי יין כל היום. בענווה מרצין את הקדוש ברוך הוא. כשיש דין, נתפלל בהתלהבות. בניין הבית של אבנים הוא סכנת דמיתה. הצדקה ממתיק הדין. המקרה ממתיק הדין. אחר הגזר דין צריך להלביש את התפילה בסיפורי מעשיות. על ידי פתיחת ספר לתורה, נמתק הדין להתיישב על מקומו. על ידי השתיקה נמתק הדין. עצום ושק הם סגולה לבטל גזירה. להמתיק הדין תאמר פרשה של 11 יריות עזים וקטורת ו-11 מרחות שבירך משה את השבטים ומרכבה של יחזקאל. ופרשה נדרים ומשניות של מסכת שבועות. על ידי הכנעה מבטל הדין. על ידי שעשירים נמתקים הדינים. מי שאפשר לא לעסוק בתורה ואינו עוסק איסורים באים עליו. מסכת אוהלות מסוגל להמתיק הדין.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 והשנייה שעלה עליה גורל עזאזל השליך אותה לאיבוד ועל ידי זה נמתק, הדין, נמתק דינים. לפעמים צדיק הדור בכעסו שיכעס עליך ממתיק דינים. כשקם מלך חדש באומות עושר חדש, אזי הדין מתעורר. על ידי קששות עורף כנגד התשובה מביא על עצמו שבר גדול בעין מרפא. לא טוב לשני בני אדם שמותיהם שווים שידור בדירה אחת. על ידי עצבות מעורר הדין. על ידי הבושה נמתק הדין. צריך להודיע צערו לרבים. כשניתן רשות למשחית אין מבחין בין צדיק לרשע ולא עוד אלא שמתחיל מהצדיק. שינוי מקום קורע גזר דין. על ידי הרחמנות ממתיק הדין. לפעמים אדם מת מחמת פחד או מיטה אחרת פתאומית, תאמין שזה העת והזמן שלו. על ידי השפלות יוכל לבטל גזר דין. על ידי שימוש צדיקים נמתק הדין. בזכות ביקור חולים אין מת מתוך איסורים. קרן שהגיעה מידת הדין של מעלה על האדם, אף על פי שעדיין אינם שולטים עליו, יכול להרגיש את מידת הדין על ידי הזבובים שבבית. מי שעוסק להמתיק דינים, על ידי זה בנקל לו לחד... לקדש את השם בלי גם עיניו אינם כאות. על ידי הצרות נעשו עטרות. מי שמקבל איסורים בשביל לעקד איסורים מעל ישראל, על ידי זה יזכה לאורך הקודש. פרשיות המועדים הכתובים בפרשת פנחס מסוגלים בקריאתם לבטל דינים ומסוגלים לזכות בדיני הקום. על ידי צדקה ממתיק הדין של העתיד לבוא, היינו יום הדין של העתיד לבוא. מי שיודע כשרואה איזה דין על ישראל להפוך את הדין אל אחד מהומות מבחינת ואתן אדם תחתיך, על ידי זה כל הנבראים מחזירים כוחם ונחתלים בו כשזה האיש וזה האיש, כדי לחדש כוחם. גם על ידי זה נפתח שער של מיני משלים בעולם. אלו גומלי חסדים העושים חסד, ולפעמים גורמים עם החסד לרעה, ועושים עצמם כאילו אינם רואים הרעה הצומחת מחסדם. זהו מבחינת ההזהרה שהזהיר הכהנים מבחינת חסד, שלא יפסיעו פסיעה גסה. על ידי זה גורמים שהדין שלמה לחסום אינו לא במתינות, וכן להפך, כשמדקדקים מחסדם, שלא יצמיח רע, על ידי זה הדין במתינות. מי שבועט בייסורים כאילו אומר לקהל, סור ממני. כשאדם לומד דת שנתייגע, בזה ממתיק דינים ומעורר רחמים. גם על ידי זה מעורר חכמים אצל אביו בקבר. לפי מידת הדין, לפייס מידת הדין, אינו בידיים ריקניות. מי שקל את נשכו, בידוע שחמי השם מסולקים ממנו, גם בידוע שנכשל במחלות אסורות. לפעמים מסתירים את האדם ממידת הדין, בזה שהצדיק מגביה ומתפאר את עצמו על זה האדם. השלמה, על ידי אמת שדנים אותו למעלה, דנים אותו לפי זכויות שלו. כשתהא נזהר משנאת חינם, אזי כשיהיה לך איזשהו משפט עם אדם שאינו רוצה להתפשר עמך, על ידי זה יתפשר עמך. על ידי קלקול אמונה נתעוררים דינים, ועל ידי אירוע עבודה זרה נתעוררים דיני דינים, היינו שדנים את הדינים שנידון כבר, אם נידון בלי ותרנות. כשאדם מחרף ומבייש אותך, והוא אינו אויב לך, תישא ותסבול את הבושה, כי זה מן השמיים בוודאי שיחייף, שיחרף אותך. ובזה הביזיון תהיה נסתר ונחבא מן השטן שהוא שונא אותך, והוא המגדיל את ע על ידי זאת הבושה שתסבול, ממי שאין אוהב לך, על ידי זה לא יגדיל תמיד עליך השונא השטן. העושה מצווה כמאמרה, הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. כשבאים לאדם יראו העובד על זרה, ידע שדנים אותו למעלה. על ידי חנופה, נתעורר הדין. כשאדם נופל מיראתו, בעדו שדנים אותו למעלה. על ידי כעס מגרה על עצמו דינים. לא ניחא אלא הקדוש ברוך הוא שיהיו דנים את ישראל לכף חוב. כשהם מבין את לימודו בידו שדינים שורים עליו. הלא יגיד דברי חכמים נידון בצורה או תחת. כל שיש לו כנאה על חברו ודומם, הקדוש ברוך הוא עושה לו דין. הנרדף שמפעס את הרודף, בזה נתעורר דין על הרודף. לפעמים דנים את האדם על פיו. מי שיש לו פחד הוא סימן שהקדוש ברוך הוא הסתיר פניו ממנו וסימן שדינים שורים עליו. בראש השנה דנים את האדם כמה יפסיד. ואם זכה, נותן זה הממון לעניים. לפעמים הצדיק נפטר כדי שיכריע איזה דין למעלה. על ידי הגדלת העולם על הצדיק נתעורר חס ושלום חרון אף. השיכור אין יכולת בידו להמתיק דינים. על ידי השכרות מפשיט את הדעת מהלבוש חסדים ומלבישו בגבורות חס... חזקות חס ושלום. על ידי תוכחה נמתק הדין ונמשך החסד. כל המאמץ עצמו בתפילה למטה, אין צרים יכולים להסטינו מלמעלה. לעולם מבקש אדם רחמים שהוא הכל מאמצים את כוחו ושלא יהיו לו מסטינים מלמעלה. יפה צעקה לאדם בן קודם גזר דין, בן לאחר גזר דין.